Värdens hat. Kapitel 15, verserna 18 till och med 27 och kapitel 16, verserna 1 till och med 4. 18. Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. 19 Om ni tillhörde världen, skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er. 20. Kom ihåg vad jag har sagt er. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig, kommer det också att förfölja er. Har det bevarat mitt ord, kommer det också att bevara ert. 21. Men allt detta ska det göra med er för mitt namns skull därför att det inte känner honom som har sänt mig 22 Om jag inte hade kommit och talat till dem skulle det vara utan synd Nu har de ingen ursäkt för sin synd 23 Den som hatar mig hatar också min fader 24 Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort skulle det vara utan synd Nu har de sett dem och de hatar både mig och min fader 26 Men ordet som står skrivet i deras lag skulle uppfyllas. De har hatat mig utan grund. 26 När hjälparen kommer som jag ska sända ifrån fadern sanningens ande som utgår från fadern då ska han vittna om mig. 27 Och så ni ska vittna ty ni har varit med mig från början